Час Вони сиділи не так близько, щоб комусь спало на думку, наче вони разом. Просто двоє чоловіків, які, займаючись повсякденними справами, випадково розмістили дуби на одному шматку дерева. Ранок почався нещодавно, і хоча сонце боляче світило глоктів очі і умивало росисту траву, шелестки дерева і рухливу воду в парку з золотим сяйвом, повітря досі залишалося підступно кусючим. Лорд Веттерланд вочевидь звик вставати рано. А втім, я теж. Ніщо не спонукає вилізти з ліжка так, як безсонна ніч через палючі судоми. Його світлість сягнув у паперовий пакет, витягнув звідти великим і вказівним пальцями дрібку хлібних крихт і кинув собі під ноги. Довкола вже зібрався натоп бундючних качок. А тепер вони насамовито накинулися одна на одну, силкуючись дістатися до крихт, тим часом як старий дворянин спостерігав за ними, хоча його обличчя залишалося безвільною і беземоційною маскою. «Я не плекаю ілюзій очельнику», – прогудів він, майже не ворушучи губами і геть не підводячи погляду. «Я недостатньо важлива персона, щоб узяти участь у цьому змаганні, навіть якби забажав». Але я достатньо важливий, щоб мати із нього якийсь зиск. І планую здобути все, що можу. Отже, відразу до справ. Яке щастя. Не треба розмовляти про погоду чи дітей, або порівнювати властивості качок різного кольору. В цьому немає нічого поганого. Якби що. Мені треба годувати сім'ю, а вона росте з року в рік. Дуже рекомендую не заводити надто багато дітей. Це явно не стане проблемою. А ще у мене собаки, і їх також треба годувати. А вони мають неабиякий апетит». Ветерланд протяжною хрипко зітхнув і кинув птахам ще одну дрібку хліба. «Що вище людина підіймається, очільнику, то більше на хлібників вимагають у неї об'їдків. Це сумний факт». «На вас лежить велика відповідальність, лорди. Глокта скривився, відчувши спазм у нозі, та обережно витягнув її, доки не відчув, як клацнуло коліно. «Можна поцікавитися, наскільки велика?» «Я, звісно, маю власний голос, а ще контролюю голоси трьох інших членів відкритої ради. Їхні родини пов'язані з моєю узами землі, дружби, шлюбу і давніх традицій. У такі часи, як зараз, такі узи можуть виявитися несуттєвими». «Ви впевнені в цих трьох?» Ветерланд перевів погляд холодних очей на глокту. «Я не дурень очільнику. Я тримаю своїх псів на гарних ланцюгах. У них я впевнений. Упевненішим у ці непевні часи і бути не можна». Він пошбурув у траву ще крихт, і качки закахкали, заклювали і забили одне одну крилами. «Отже, загалом чотири голоси. Не зла частка великого перага. Загалом чотири голоси. Глокта прокашлявся і швидко перевірив, чи не може їх хтось підслухати. Зовсім неподалік на стежці, млява вдивлялась у воду дівчина із трагічним обличчям. На такій самій відстані з другого боку сиділи на лаві двоє розхристаних офіцерів королівського полку, голосно сперечаючись про те, хто напередодні ввечері напився сильніше. Чи не може трагічна дівчина підслуховувати для лорда брока? «Чи не можуть двоє офіцерів бути підзвітними Верховному судді Маровії? Я повсюди бачу усіх агентів, і це лише на краще. Агенти повсюди!» Він понизив голос до шепоту. «Його преосвященство хоч і запропонував би за кожен голос по 15 тисяч марок». «Зрозуміло!» Примружені очі Ветерланда навіть не вирухнулися. «М'ясо на це можна купити так мало, що мої собаки ледве наситилися б, а для мого столу не залишилося б нічого. Мушу вам сказати, що лорд Барезін вже запропонував мені в дуже забуальованій формі 18 тисяч за кожен голос, а також чудову земельну ділянку, що межує з моїми володіннями. Ліси, в яких можна полювати на воленів, ви мисливець очельнику? «Був мисливцем», – глокта та у узневічену ногу. «Але вже доволі давно». «А, співчуваю. Завжди обожнював це заняття. Але тоді до мене завітав лорд Брок». «Яка приємність для вас обох». Він люб'язно запропонував двадцять тисяч, а також дуже вдалу партію для мого найстаршого сина, свою молодшу доньку. «Ви погодилися?» «Сказав, що ще зарано на щось погоджуватися». Певен, що його пресвященство міг би розкошелитися на двадцять але тоді вийшло б... Людина Верховного Судді Морові вже запропонувала мені двадцять п'ять. «Карлін Могру!» – процідив глокта крізь останні зуби. Лорд Ветерланд зійняв брову. «Здається, його звали саме так». «На жаль, поки що я можу запропонувати лише те саме. Проінформую про ваше становище його пресвященство». Певен, його захват не знатимеш. меж. Із нетерпінням чекатиму на звістку від вас, очільнику». Веттерлянд розвернувся назад до своїх качок і кинув їм ще кілька крихт. Поки він дивився, як вони чубляться між собою, на його губах залишалася невизначена усмішка. Глокта з болем пошкандибав до цілком звичайного будинку на нічим непримітній вулиці. На його обличчі виднілося щось схоже на усмішку. Одна мить без задушливого товариства визначних і великодушних. Мить, коли не треба ні брехати, ні дурити, ні пильнувати спину, щоб туди не встромило ножа. Можливо, я навіть знайду тут кімнату, в якій не триматиметься сморід Харлена Мору. Це було б ковтком. Щойно він підняв кулак, щоб постукати, двері розчахнулись, і він побачив перед собою усміхнене лице чоловіка у формі офіцера королівського полку. Це було так несподівано, що Глокта його спершу не впізнав, а тоді його вмить охопив розпач. «О, такой, Капітан Лютар! Який сюрприз! Ще й такий відверто неприємний!» Лютар помітно змінився. Колись був хлоп'якуватий і гладенький, а тепер став якийсь кутастий і навіть обвітрений. Колись нахабно задирав підборіддя, а тепер майже винувато хилив обличчя. Також у нього виросла борода. Можливо, то була невдала спроба приховати страхітливий шрам, що тягнувся через усю його губу і щелепу. Хоча це, на жаль, аж ніяк його не спотворило. І інквізітор там Глокта... очільник. Справді? Лютар трохи покліпав на нього. Що ж, тоді знову з'явилася невимушена усмішка, і Глокта з подивом усвідомив, що йому тепло тиснуть руку. «Вітаю! Був дуже радий побалакати, та обов'язок кличе». — Від'їзд на північ чи таке інше? — Звісно. Глок та насуплено подивився вслід Лютарові, який зухвало пішов вулицею і один-єдиний раз коротко маузернувся через плече, звертаючи за ріг. — Лишається одне запитання. Чому він взагалі тут був? Прокульгав у відчинені двері і тихцем зачинив їх за собою. — Хоча, якщо чесно, коли молодий чоловік виходить рано вранці з дому молодої жінки? Цю загадку можна розгадати і без королівської інквізиції. Зрештою, хіба я сам не покинув за досить чужих помешкань у ранню годину, вдаючи ніби сподіваюся, що за мною не спостерігають, хоч насправді до певної міри сподіваючись, що спостерігають. Пройшов у двері вітальні. Чи то був хтось інший? Ардівест Вест стояло до нього спиною, і він почув, як лється в келих вино. Щось забув? Спитала вона через плече тихим і граливим голосом. Не часто я чую, як жінки говорять таким тоном. Частіше мені трапляються жах, огида й ледь-ледь ловимий жаль». Арді відставила пляшку, дзенькнувши нею. «Чи вирішив, що тобі справді не вижити без іще одного?» Арді повернулася з кривою усмішкою на обличчі, та коли вона побачила, хто стоїть позаду, ця усмішка зникла. Глок та перхнув. «Не турбуйтеся!» На мене всі так реагують. Навіть я сам щоранку, коли дивлюся у дзеркало. Якщо мені взагалі вдається стати перед тією клятою штукою. Це не так, і ви це знаєте. Я просто не очікувала, що ви зараз навідаєтеся. Отже, ми всі цього ранку зазнали чималого шоку. нізащо не здогадаєтеся, з ким я розминувся у вашому передпокої. Вона застигла всього на мить, а тоді зневажливо труснула головою і сьорбнула вина з келиха. «І що? Не підкажете, з ким саме?» «Гаразд, підкажу!» Глокта, скривившись, опустився на стілець і витягнув перед собою зболілу ногу. «З молодим офіцером королівського полку, на якого поза сумнівом чекає блискуче майбутнє! Хоча ми всі можемо сподіватися на протилежне!» Арді сердито зіркнула на нього з завінця. «У королівських полках стільки офіцерів, що я їх майже не розрізняю!» «Справді?» Це, здається, переміг на минулорічному турнірі». «Я геть не пам'ятаю, хто вийшов у його фінал. Там кожен рік схожий на попередній, чи не так?» «Так. Відколи я там бився, якість невпинно падає. Однак я подумав, що цього хлопчину ви можете пам'ятати. Він мав такий вигляд, ніби після останньої нашої зустрічі хтось ударив його по обличчю, як на мене доволі сильно». Щоправда, не наполовину так сильно, як мені хотілося б. Ви на мене сердиті, промовила Арді, та її це, здавалося, нітрохи не бентежило. Радше розчарований вами. Та чого тут можна очікувати? Я гадав, що ви надто розумний для цього. Розум не гарантія розважливої поведінки. Мій батько постійно так казав, вона допила вино, звично сіпнувши головою. Не турбуйтесь, я можу подбати про себе. «Ні, не можете. Ви більш ніж чітко дали це зрозуміти. Ви ж розумієте, що станеться, якщо люди дізнаються. Вас відсураються». «І що змінилося б?» – її кинула Арді. «Може, це вас здивує, та мене і зараз рідко запрошують до палацу. Мене навіть соромом важко назвати. Зі мною ніхто не розмовляє». «Крім мене, ясна річ. Але я аж ніяк не таке товариство, на яке сподіваються молоді жінки». «Всім до сраки, що я роблю. Якщо вони дізнаються, то гіршого від такої задрипанки, як я, все одно не чекають. Клятий простолюд. Самоконтролю не більше, ніж у тварин, хіба ви не знаєте? Хай там як, хіба ви не казали мені, що я можу трахатися з ким завгодно?» «А я іще казав, що менше ви будете трахатися, то краще». «І це ви, мабуть, казали всім своїм пасіям, так?» Глокте та скривився. «Не зовсім. Я вмовляв і благав». «Погрожував і принижував. Твоя краса мене зранила, зранила просто в серце. Нещасний, я помру без тебе. Невже ти не знаєш жалю? Невже ти не кохаєш мене? Я хіба що знарядь не показував, а тоді, коли діставав те, чого хотів, відкидав їх і весело йшов собі далі до наступної, жодного разу не озираючись». «Ха!» – пирхнула Арді, так неначе вгадала його думки. Занданглок та читає лекції про переваги цнотливості? Я вас благаю, скількох жінок ви збезчестили, перш ніж гурки збезчестили вас. Про вас же легенди ходили? Глоктивши і затримтів один м'яз, і він заворушив плечем, доки не відчув, як м'яз розслабляється. А вона має рацію. Можливо, достатньо буде стиха поговорити із цим молодиком. Стиха поговорити чи влаштувати йому бучну вечірку із практиком фростом. Гадаю, ваше ліжко – це ваша справа, як кажуть у Штирії. Так як так вийшло, що видатний капітан Лютар опинився серед цивільних? Хіба йому не треба ганяти півничан? Хто рятуватиме Енглію, поки він тут? Він не був в Енглії. Не був? Батько знайшов йому гарне місце десь подалі, так? Він був у Старій імперії чи щось таке. Поплив за море на захід іще далі. Арді зітхнула так, ніби вже багато про це почула, і тепер ця тема остаточно її набридла. Старі імперії, що він в біса там робив? Чому б вам не спитати його? Рушив у якісь мандри, він багато говорив про якогось північанина, Девятипалого чи якось так. Глоктер вучко підвів голову. Девятипалого? Угу. Про нього і про якогось лисого старого. Глоктерне обличчя швидко засипалося. Бояззь Арді знизала плечима і знову Хватько випила зі свого келиха. В її руках уже з'явилася легка п'яна незграбність. — Баяс, тепер, коли наближаються вибори, нам бракує хіба що втручання цього лисого старого брехуна. Він зараз тут, у місті? — Звідки мені знати? — пробурчала Арді. — Мені ніхто нічого не каже.